Ràdio L'Arbós, 106.8 de la freqüència modulada. 20 anys al teu costat. Quarts Amunt! Quarts amunt. Bona tarda, bons vespres, són dos quarts de vuit i comencem un nou programa, una nova aventura Quarts Amunt a Ràdio L'Arbós. Avui fem el 9è i últim programa de la temporada i volem agrair un cop més les mostres d'Efecte rebudes durant tota la setmana. El programa anterior va ser un cop més un èxit rotund. Portem 5 setmanes superant les 1.000 interaccions i 4 setmanes seguides superant les 3.000. Així que moltes gràcies a vosaltres. Vosaltres sou Quarts Amunt. L'últim programa va ser molt maco. Vam parlar amb els bous de la Bisbal, castellers del Foix, bandarres de Pobla Poblasec, castellers d'Altafulla i els carallots de Sant Vicenç dels Horts. I la veritat és que ens ho vam passar d'allò més bé. I avui avui tenim un altre programàs amb alguna que altra sorpreseta. Avui tenim amb nosaltres el cap de colla dels Minyons de l'Arbós, el Josep Maria Vera, el president Laureà Inglada, un dels caps de pinya, Francesc Robles, i el membre de la tècnica dels Minyons, el Joel Alcalde. Amb ells farem una valoració de la temporada i coneixerem una mica més els personatges que avui ens acompanyen. Com deia anteriorment, avui és l'últim programa uh, i, si em permeteu, m'agradaria fer un agraïment públic a les atenció més de 27.000 persones que ens heu escoltat de tota Catalunya o he interactuat amb nosaltres en les xarxes socials durant aquestes nou setmanes. No esperàvem ni molt menys tenir aquesta audiència ni aquesta atenció per part dels nostres oients. Fent el recompte hem quedat veritablement sorpresos. El projecte va començar per l'amor que tenim als minyons de l'arbost i amb el propòsit de donar veu a qui no en té. De fer un programa divertit, sense pèls de la llengua, on es pugui parlar de tot sense embuts i fàcil d'escoltar i on els veritables protagonistes siguin els convidats. Creiem que ho hem aconseguit. Els 37 convidats que hem tingut, a part de donar-nos entrevistes molt sucoses, s'ho han passat d'allò més bé. Durant aquestes nou setmanes hem parlat amb fundadors dels Minyons de l'Arbós, recordant els 50 anys de la primera torre de ser carregada, amb el cap de colla i el president, amb membres de la Junta Tècnica, cap de pinyes, castellers i canalla dels Minyons de l'Arbós. Hem parlat amb les 12 colles participants a la jornada de concurs de castells de Torredembarra, fent un pre- i un post-concurs fantàstic. Hem parlat amb la nostra estimada Marta Balló dels castellers de Vilafranca, amb la llegenda Amaya Comas dels Minyons de Terrassa i amb la petitona enxaneta de la Torre de Set dels Nois de la Torre, la Sofia. Vam parlar amb llegendes dels bordegassos de Vilanova, amb el seu president i cap de colla. Quin programa més maco que van fer amb bordegassos, tot sigui dit. Vam parlar del món social que envolta els castells, de l’integració integració del país amb els castells com a element vehicular i de la reinserció a la societat a través dels castells, amb companys dels Minyons de l'Arbós i el Juanjo Tavira del projecte Una Nova Pinya i president dels Bailets de Jalida. Vam parlar amb els nostres companys del Gemasí, sent, la, sent el primer programa a entrevistar, després de la Dana, el mestre i expresident de les dos moixerangues del Gemasí. I vam rebre els caps de colla dels Nois de la Torre, dels castellers de Lleida, juntament amb la Marta Balló dels Verds, per parlar amb els tres campions de les tres jornades del concurs de castells. I, per últim, vam rebre els nostres companys de la Bisbal, de Cubelles, dels Carallós de Sant Vicenç, d'Altafulla i de Sec. Només ens queda agrair a les persones, entitats i colles castelleres que han sumat el seu granet de sorra perquè aquest programa Quarts Amunt s'hagi convertit en tan poc temps en una referència dins del món casteller. Senyor Figueres, senyor Navarro, Jordi Morales, Gerard Molins, Martina Xirinax, Carla Palau, Bandarres del Sec. Nois de la Torre, Castellers de Castelldefels Castellers de la Sagrada Família, Castellers de Badalona Castellers d'Altafulla Castellers de Sarrià, Escaldats de Caldes de Montbui, Maduixots de l'Almaresme, Bous de la l'Avisbal, Escardats Colla Castellers de Figueres Castellers de Vilafranca, Minyons de Terrassa Gil, Wendy David, Trejo, Juanjo dels Bailers de Gelida, Una Nova Pinya a Sant Joan de Déu, Can Ràfols Marcelí, Mario Marco Iñaki, Marcos Montes, Suley Bordagassos de Vilanova, Moixaranga i Nova Moixaranga del Gemasí, Castellers de Lleida, Castellers del Foix, Carallots de Sant Vicenç dels Horts, Laureà, Joel, Txema i a les 27.000 persones que ens heu fet costat, moltíssimes gràcies. Heu de saber que el Txema és l'inventor del nom del programa. Carall ens persegueix per allà on anem. Quan ens veuen i ens criden quarts amunt, quarts amunt! i també el que va pensar en nosaltres, que érem els indicats per portar aquest projecte a terme. Així que sense ell, que sapigueu que no existiria quarts amunt. I com no, Xavi Lleó, director de Ràdio Arbós, Francesc Robles, enciclopèdia amb potes i gran col·laborador del programa, Eduard Xofré, pare, amic i company, que benzo en passat i quin fart de treballar ens hem fotut. I per últim, a la família, com no, Raquel, Ulisses, Pol, gràcies per la paciència, les ganes de portar sempre en tots els entorns, per seguir-me sempre incondicionalment. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Com acostumem a dir, les coses fetes amb amor sempre surten bé, així que comencem. I per últim, cop aquesta temporada, quarts amunt! Quarts amunt! Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire I una camisa oberta, tot bus vermells per no perdre l'aire Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire doncs avui estem molt contents d'anunciar la primera sorpresa del programa Tenim amb nosaltres el Xavi, cantant de Gertrudis Què tal, Xavi? Hola, què tal, com esteu? Doncs estem molt, molt contents de tenir-te avui amb nosaltres Ha sigut un autèntic bombazo que estiguis avui aquí Com estàs tu? Molt bé, tios, aquí estic, aquí estic, a casa. Molt content de seguir amb vosaltres. I, bueno, una mica ja que una mica trist, però melancòlic, perquè s'acaba el grup de música que m'ha jo què sé, diu, que m'ha passat tota la vida i que amb ell he conviscut tota la vida i que amb, que amb ell he conegut el món, saps? Està bueno, clar, Xavi. Aquí, va, si m'ho permets fer una mica de presentació, és complicat que la gent no sàpiga qui és Gertrudis, però per ser un cas ho direm. Uh, al llarg dels 25 anys de carrera han compartit escenari amb artistes com Kiko Veneno, Gypsy Kings, The Wilders, Lluís Llach amb el tricicle, Toni Soler, Peret i Unllarca, etc. I amb col·laboracions com el Pau Donès de Jarabe de Palo, Los Manolos, Macaco, Sabor de Gràcia la Cabra Mecànica, Gerard Quintana, Xavi Serrià, Beta Garri, Jazz Woman, Les Doctor Prats, Chambao, Xarango, La Pegatina, entre molts altres. Han actuat per tot el territori nacional, amb concerts de gran format, amb més de 15.000 persones o amb concerts més íntims. El que sí que se li reconeix a Gertrudis és la proximitat cap al públic i que serà un referent pel que fa a la música en català. Si hi ha quelcom que defineix Gertrudis, sota el meu punt de vista seria... Festa, sí, i Lluita, també, un grup festiu i reivindicatiu. El 15 de febrer del 24, Gertrudis va comunicar la seva separació després de 25 anys de trajectòria. I es va anunciar una gira de comiat titulada Ens veiem a les places, que culminarà amb el darrer concert aquest dissabte 23 de novembre a la sala Resmatàs. Doncs comencem, Xavi. Uh, M'agradaria una mica... Que repassessis aquests 25 anys de trajectòria voltant i girant per tot arreu això és un adeu definitiu? Sí, això sembla de moment tots hem dit això i encara que sigui mica estrany doncs... sí, a mi és un adeu és un adeu, és un adeu i així com ens ho plenem també nosaltres de moment és un adeu i fins i tot amb el seu contrari doncs però de moment sí, és un adeu I com valoraris aquests 25 anys de trajectòria que es diuen aviat? Guai, no sé, estem fent un repàs de tot això des de fa doncs, de, ja un temps i ens ho estem passant bé, a la vegada que està sent una mica, bueno, tristot, no? Perquè dius, ostres, ha anat molt bé, perquè ho deixem no? i per què farem? I ens ho preguntem altres mateixos, però sincerament també tenim moltes ganes perquè les coses han de tenir el seu moment d'aturar-se, han sigut 25 anys, Uh, ens hem passat molt bé i hem estat uh, molt de temps tocant a llocs superxulos, uh, hem viatjat per tot el món, hem tocat uh, terres més enllà d'Europa de, de, de fins i tot, hem anat, hem anat a l'Àsia, hem anat a l'Amèrica, hem, uh, hem fet coses molt xules, hem col·laborat amb gent que... En han sigut els nostres ídols i, hòstia, no sé, hem disfrutat molt de tota la vida eh, musical que han tingut. Per tant, no sé, estem com de luxe. Jo és que penso en Gertrudis i me'n recordo de Dosminguet, de la troba Kung d'Ojos del Brujo, Mano Negra, Mano Chao, Gertrudis, per suposat, Calima, Los Delinqüentes... Són grups que recordo la meva adolescència i valla farres m'he fotut amb vosaltres heu marcat, sota el meu punt de vista, heu marcat una generació sencera. Vosaltres en sou conscients d'això? Què significa per vosaltres? Bé, bueno, primer de tot, gràcies i, i, i agrair sempre al públic, jo que sé, perquè és una cosa que tu notes, no tens de les coses que no t'ho diuen. I segona, doncs, respecte també, saps? Respecte, a, en un sentit, de dir, joder, pues que, que, que jo també he tingut referents i que jo també he tingut... Uh... Que a mi també m'han agradat moltes coses a la vida i em segueixen agradar i segueixo tenint els grups de referència i això... Uh, pues no sé tio, que t'ho diguin que tu ets una cosa d'aquestes doncs, em, em flipa, saps? em deixa com, com una mica de, com, com que em fa tope orgull, saps què vull dir? que em fa tope il·lusió música, perquè, perquè jo també sé el que és, el sentiment que tenim cap a la música els músics és precisament el d'admiració i per tant que et diguin alguna cosa d'aquestes doncs és per flipar mm. per tant respect total i que no sé, nosaltres la vida l'hem seguit seguint d'una manera molt xula però també suposo que se'n van per camins sí que, que saturarà una cosa que és molt xula, que surt un camí molt llarg. Però aquest 23 de novembre va bueno, donar que és ja dissabte, sí, dissabte. ja ja, ja tot, encara no faig la idea, però hi ja hem preparat aquest cursa super guap i super xulo per, per acabar de Molt bé, Xavi. Uh, com saps, això és un programa de castells. Tot i que sempre acabem sí. de parlant de tot una mica, menys castells acabem parlant de tot aquí. Uh, què segueixes els castells tu? Hosti, aquest any estic bastant desconectadill. Sí, eh? Estava, amb, estava, estava amb, els, amb els meus, amb l'Arvis el... Carreus, estava amb els amb els xiquets, a veure si eh, tornaven a fer el 3 de 9 a pla, si tornaven a fer... No sé com es podien és xulo, però bueno, estaven a tope i a oh, tope amb ells, a tope amb ells. Però també tope amb els arbots, eh? Clar, és el no que t'anava a dir, ara que deixes de girar per tot arreu podries venir, jo crec que la camisa vermella quedaria de puta mare a tu, Xavi. Si més no, podíeu venir a tocar les gralles i fer aquí una mica rumbero tot plegat. Hòstia, tio, no... No m'emboliquis, no? no, no. Raia, tío, tío. Sí, i dir que no és el meu, n'hi ha una per casa, eh? però hòstia, no és el meu, ja t'ho dic ara. A tu t'has ho no, no ens eh? Doncs no en sortiríem. I si t'hagués dir, si m'haguéssit de dir la teva colla preferida, quina Quina seria? Hòstia, ho sento, jo et diria una mentida si et que la meva colla preferida són els xiquets d'arreu, tio. Bueno, està clar, bé, endavant, bona gent d'arreu. Sí, sí, són els meus, tio. Bueno, no sé, són els que he crescut jo d'una manera castellera ben parlant. Bueno, bona gent. Són els que he conegut als castells, són els meus col·legues, són els que faig coses, són els que he fet una cançó, són els que... no sé, són la meva colla, són la meva colla. Xiquets d'arreu, camis d'avellana, tio. Camis d'avellana. Jo està xafardejant una mica i he vist que també vau actuar a Vilafranca al Figarot, fa, fa uns anyets ja i et vaig veure cantant l'himne dels Verds. això a Reus com s'ho prenen? Ah, no no m'ho no, no, no han ni dit mai Bueno, segueixes viu, això és bona senyal Sí, no, no, no, no ho han ni dit mai. Llavors, és que jo ni, ni, ni ho recordo quan vaig fer això, ni ho recordo. Suposo que era perquè anàvem a tocar allà el cigarot, no? I devíem tocar... Deuríem fer un amagut de la cançó o la vam fer sencera, perquè jo ni, ni recordo com fa la cançó. Hosti, no ho sé, però bueno, jo recordo, però bé, recordo veure't... Respect amb... total, total cap a Vilafranca. Fins, fa que sempre t'ha collat No, no t'enganyaré, tio. Bueno, pensa, ara, inadaptats, fer... inadaptats ha fet una cançó per Vilafranca, tio. Com ho veus, això? Sí, no sé, és que Vilafranca és... Viral. O sigui, Vilafranca Bé. és un dels nostres seus preferits, no, no t'enganyaré. Mm. És a Vilafranca, quan hem sortir del Ballet, vam anar, a, curiosament, vam anar a Reus i després vam anar ja a Vilafranca. Jo què sé, és que jo, per mi, tots sou els millors, saps què ho vull dir? Que ets jo maco, no tinc cap part, Xavi. No, ets no. molt maco, tio. Home, què que et digui? No et cap mentida, tant. És com dir, si tu t'arà d'un altre ruc que jo m'enfaré, no, està clar. No, està a veure, nosaltres, per, per nosaltres, Xavi, ara t'estic fotent aquí una encerrona i no, no és plan tampoc. Jo, per mi, Gertrudis és, és un grup que he escoltat tota la vida. Recordo a Vilanova venir-vos venir a veure i xalar, sempre que eren a veure Gertrudis era xalar. Um, parlàvem, no?, quan, quan, fora de micros, quan parlàvem de si podies entrar al programa o no, que, que torno a dir, t'agraïm moltíssim, parlàvem del Pauet. Um... Tu tens bastanta relació amb Vilanova al final, no? No, normal. Bueno, coneixes gent per allà. Jo, jo, jo, jo, jo, jo conec, conec en Pauet i, i, i, i, i, i també a la Berta. Mm -hmm. i, sí, però vull dir que jo, jo a Vilanova també ens hem, hem fet, ens hem fet col·legues de, de bastanta gent d'allà. Mm -hmm. Però... Bueno, però vull dir que, hem, hem, o sigui, que sí, sí, sí, sí, sí hem, hem tingut molts col·legues de... de, de, de de Vilanova, i joder, i ara hem tingut aquest, aquest lujasso de tenir aquests, aquests musicats que flipes, mm. que són la Berta i en Pauet, la Berta Gala i en Pauet Font, Fon. són una passada, i amb ells ara acabem la gira, vull dir que sí, acabem dos, acabem dos persones de Vilanova, sí, sí. Clar. Um, Bé, bueno, pels que no ho saben, aquest 23 de novembre és l'últim concert que fa Gertrudis, les Salars Matars, queden poquíssimes entrades, però si no m'equivoco encara n'hi ha alguna a la venda. Um... Sí, Correu a la web de Gertrudis, a la web de Raz, on es compin les entrades, i gaudiu de l'últim concert de Gertrudis, que segur que valdrà la pena. Ens pots avançar alguna sorpreseta aquí pels oients de Quartzamunt, del que fareu dissabte? Sí, tio, vindrà la Maria de Xambau, estem com flipadíssims, perquè es ve cap aquí, ve un concert de... Vé de, de Navarra i ve bueno, d'Escalerria i ve cap aquí. O sigui és com un regal que ens ha fet. Tía, que és una passada. És una passada. Vindrà ah, també una mica doncs, la rumba catalana aquesta que tu escoltaves fa un temps. No? Sí. Però, doncs, aquesta onda la portem també en directe, fem un parón del concert i anem a saco a fer això. I ens fa toper il·lusió. Estic molt maco. Doncs Xavi, no et robarem més temps, que sé que, que aneu de cul. Uh, moltíssimes gràcies per, per entrar aquí. Ha sigut... S'ha de reconèixer la, la feina ben feta i s'ha de reconèixer la figura del Jordi Chirinax, cosí segon, si no m'equivoco, teu, que ens sí. ha passat el contacte, vam estar lluitant aquí si podíem entrar, si no podíem entrar. Així que, hosti, Jordi, sense tu el Xavi no hagués entrat i per nosaltres que sigui l'últim programa i que entri el Xavi de Gertrudis és tot un luxe. Moltíssimes gràcies, Xavi, a rebentar-ho dissabte. Moltes gràcies, tio. Em fa molta il·lusió que ens hagis trucat. I res, una abraçada ben forta, tio. Que vagi bé, guapo. Vinga, salut, i amunt. Que vagi bé, gràcies. Quartz amunt! Quartz amunt! Drumpa catalana! Per la pana, per la pana! Som-hi! Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire. Camisa... Doncs ha sigut un luxe que estigui el Xavi avui entre nosaltres. La veritat és que, que ha sigut la primera sorpreseta, n'hi han unes quantes més. No patiu, uh, hi ha molta gent que s'ha currat perquè el programa d'avui sigui un èxit. Però de moment anem a presentar els personatges que tenim avui a la taula. Avui farem un programa una mica centrat amb la, amb la nostra colla, els Minyons de l'Arbós. Tenim amb nosaltres el president dels Minyons, el Laureà Inglada, el cap de colla, Josep Maria Vera, un dels caps de pinya, el Francesc Robles, i l'excap de colla i membre de l'actual Junta Tècnica, el Messi de, de l'Arbós, Joel Alcalde. Mm. Els nostres oients podran conèixer una mica més què es cou dins dels minyons, i també podreu conèixer qui són i què pensen els nostres convidats. Ah, bueno, primer a tot, com esteu? Bona nit. Bona nit, com esteu? Molt bé, molt bé. Esteu bé? Esteu a gust? Asseguts. Asseguts. Joel, què tal? Molt bé. Sí. Amb que... ganes d'estar aquí. Això t'agrada, Gertrudis? M'agrada. Què t'ha semblat, això? Molt guai. Ben parit. Home. I és... dissabte o no? No sé. Ja Suposo que hi ha unes entrades. Jo vaig escalar, segurament, escalar. però... Deixo les entrades pels, pels que vulguin anar. Tu les cales per entrar al concert sense pagar, no? Això m'has pillat, m'has pillat. <ríe> doncs per ara entrant en situació i perquè la gent des de casa, a la feina, on estiguin, eh, us coneixin una mica més, començarem amb el ja famós test de Quarts Amunt. I avui, que és l'últim programa, m'he pres la llicència, perquè sí, perquè manuo jo, bàsicament, de que l'entrevistador sí, també sigui entrevistat. Així que si no et sap greu, Eduard, Xufrer i Bages Avui tu també contestaràs el test És a dir, començarem per aquí pel Joel Seguirem pel Xema Seguirem pel Laureà I acabaràs tu dient-ho, et sembla? Uh, que vols que et digui, sí. Uh, sí, aquesta era la, la, de sorpresa? Roda, doncs <laughs> vinga, vinga, la sorpresa Doncs som-hi, comencem Comencem amb el test Bueno, pues tornem ja amb el test de, ja, habitual de cada dijous. Uh, començarem per Joel, nom, evidentment. Joel. Josep Maria. Laureà. Edat? Alcalde. Edat? 53, ell sí. diu alcalde, Adat. és el número 1. Sí. Jo, 28. 28, anys. Més de 50 i menys de 60. Buena edat, eh? Lloc de naixement. A Igualada. Vilafranca. L'arbós. Dolç o salat? Dolç. Depèn del dia. Dolç i salat. Plat de menjar preferit? Un ou ferrat. Mm, patates fregides amb un ou ferrat. Yeah. Un bon entrecop. Sí. El disfrutarem dissabte. Mar o muntanya? Muntanya. Depèn del dia. Xema, estàs molt ambigu eh? uh, si és cap de setmana te'n vas uh, uh, uh, a la platja ben, i si és uh, ben, vinga, no? vinga. muntanya m'agrada tot virtut humil depèn depèn no? del dia sí, depèn del dia depèn del dia <ríe> des que estic als castells, paciència vale. defecte aquesta és difícil no, gaire. Un defecte. En tens uns quants. Sí, sí. bastants, però no, no és bo dir-ho. Digue-me'n un, digue-me'n un, va. Va, que és l'últim programa de temporada. Te sí, sisplau. Te'l dic. Sí. A vegades no penso. Bueno. Rondiner. Molt tossut. Seny o rauja? Seny totes dues, depèn del moment, és bo el seny i, i és bo la ràbia. Però com està el Xeba avui que no s'mulla sí, no, no, per no, la mà que al va és... Gerard està, sí, sí, aigua aigua, aigua, sí. Això és igual que tothom, crec jo, no? Seny. Són superticiós? No. Sí. No. Película sí. o sèrie preferida? Els senyors dels anells, els morancos, Rocky Cuadra. Olé. Grup de música i cançó preferida. Otra noche de bar en bar. Albert Pla. Maco. Mai es nega el cel del nord. Aficions a part del castell? Escalar. Mm... No em diguis a pixar el, el macho. A veure els meus nens com juguen a futbol. Jo també ho puc dir, eh? Esmorzar bé. Vinga. Què et ve al cap si dic, Arbós? Passió. Mm, personalment, mi, mitja vida. Part de mi. I si et dic Minyons de l'Arbós? Criança, on he crescut. Esforç. M'encanta. Referent casteller. El Benjamí. Bé, bueno, jo en tinc molts eh, referents castellers, que els castells... Mira, doncs pues un és l'Alexis de la Vella. Molt bé. A mi, totes els castells que es fan. Bueno. 3 de 9 sense folre, o 3 de 10 amb folre i manilles? 3 de 9 sense folre. 3 de 9 sense folre, però el 3 de 10 amb folre i manilles... la importància que té porta tanta gent. Vull dir, jo crec que... Els dos són bons, però dir, a mi m'agraden molt els folres, els no? 3 de 10 amb folre. Primer record castellà. Amb un pilar de 4 que em vaig pixar, a l'alt. Sí. Directament? Sí, no, no volia, volia baixar. Dic el de sota? De ma germana. Ah, ma bon sort, això. Diguem, Xema, primer jo, record pues, castellà. Jo, un 3 de 6 que es va fer el 93 i crec que els dosos van baixar, van anar a plorar el Victòria i es van quedar segons i terços fins que van convèncer els dosos que tenien que pujar. Potser va passar, jo què sé, 3 o 4 o 5 minuts. Molt bé. Un record, un, un record? Sí, un record que et quedi... Bueno, no, no. el record, record que em queda molt és el 3 de 8 que vaig veure de, de la vella de baix aixecar aquí la, el carrer Mallor. Em va fer molta impressió. Mm. Plaça preferida? La plaça de l'Arbós. Sí, la Lleconeta. La plaça de la Lleconeta i després l'Arbós. Sense cap dubte, la plaça de l'Arbós. Jo penso com tu, eh? Actuació que més t'ha marcat? La, la Festa Major d'aquí, de l'Arbós. Jo recordo que era petit, aquell dos de set. Va ser espectacular. Veus vídeos i encara se et posa la pell de... L'he vist, l'he vist. La Torre de Set. 2006, que és on hi havia la Torre de Set, la Festa Major del 2006. Si coincidiu tots amb la Torre, eh? Actuació somiada. De Castells, dius? Sí. Una actuació somiada per tu. 3 de 7, 4 de 7 i torre de 7. Que no caigui ningú. Castells de 7 i mig i si podem arribar a fer un 8, millor. Millor castell fet? 4 de 8. déu Jo Sí El que he pujat jo? Sí. Bueno, doncs... Pues, dos de 6. <laughs> no, és que n'he no, no, no, fet no, molts. Amb sí, la jove sí, no. també pujàvem dalt de forres i havíem fet moltes millor coses. millor castell que has fet. Que és, és que ampli. tampoc he pujat jo els castells bueno, i com a cap de colla, també Torre de 7 Torre de 7 carregada d'on que sigui sí. Ha de ser de pujar? No, no no cal ah. Ah. Bueno, doncs el, el Torre de 7 o el 4 de 8 que vam carregar a Vilafranca Castell, què t'agradaria fer? La Torre de 7 El nou de 7 uh, La Torre de 7 Colla preferida a part de la teva la jove de Tarragona. Samu Xarrillo, la jove de Valls. Jo tant la vella com els castellers de Vilafranca. Colla que no et cau gaire bé. Si aquesta és la pregunta del test de sempre. Eh, responeu -ho honestament. No cal buscar-li tres punts, sinó... Castellers de ben, Vilafranca. Vinga. Castellers d'Esplugues. Jo no en tinc cap, de veritat. Millor record casteller. Baixar un castell descarregat i la unió de tota la colla. Concurs de castells. Re fà, Ho he anat d'una pregunta a l'altra. Però, bueno, podem tirar enrere. Millor record casteller? Uh... Bé, bueno, quan vaig plegar, no? que em van mentejar els, els carallots de Sant Vicenç, em van fer una emoció molt gran. Ah, El primer 4 de 7 que vam descarregar a Gràcia. Concurs de Castells, a favor o en contra? A favor. A favor. A favor totalment. Castell, què més t'ha impressionat? El 2 de 8 sense forra. Què tal, Xemà? És que n'hi ha uns quants, eh? Aquest 3 de 9 sense forra és oh. impressionant. El Pilar de 9 dels verds, el 4 de 9... El 9 de 9. El 9 de 9, vull dir, n'hi han tants que et poden impressionar crec que el més bèstia potser és el Pilar de nou eh? és molt heavy allò eh? sí, sí. No, de bèsties n'hi ha totals jo ja he dit abans que el 3 de vuit per sota jo quan el veure va ser espectacular i en aquell temps era, era la veia de baix que els baixos potser passaven 150 quilos cadascun, en segons i va ser increïble va ser. Mm. hi haurà castells d'11 pisos? creieu que hi haurà... arribarem a tindre castells d'11 no. pisos? no, jo crec que no jo crec que tampoc no, jo crec que tampoc. Reudirem folres i manilles, però onze pisos costarà molt. Amb el Cers sap vam obtenir aquí a la taula la Marta Balló de Vilafranca i van dir que s'estava començant a tantejar el tema per allà a Vilafranca. El Cesc va portar una informació que la pots repetir, si vols. Sí, es va fer un estudi, eh, perquè la càrrega de castells està basada en una, en una fórmula, que és la fórmula de càrrega que fan servir l'arquitectura. I aquesta fórmula va demostrar eh, que es podien fer castells d'11 eh, com a màxim. De 12 ja no es plantejaven. Ara recordo parlar amb un baix de Vilafranca que em va dir, em sembla molt bé l'estudi però que si posin Clar, ells allà a sota. I les agulles i... Sí. imagina't. Sabríeu dir-me quina població està documentat el primer castell? No. no. Sí. Cal, Joel, Cal. Joel. Cal. A l'Arbós, no? Joel, Joel. A l'Arbós, allà a ja. la Iglesia tenim... Però ja l'estudi també, no, deien d'un altre lloc, no? no? El primer castell documentat, documentat. documentat. És a l'Arbós, 1770. En a la porta... plaça del Bocent, Gaetà, Viaplana. S'emporta el premi, Laurea i el Xema. Sí. Sí. Cal dir una cosa, que els bous de la Bisbal... Uh, ho van endevinar, sí. ho van dir. Bueno, més gent ho ha endevinat. Vale. dels bous estan molt crescudets també últimament, des que vam venir aquí. Veritat, va I dit. que estem convidats. Vull dir, sí, no, som amics, amics eh? boulos, som la amics dels bous. Que sembla ben entesa, també. Estan crescudets. Bueno, bueno aquí estem. Vale. Bueno, acaba la frase. Els castells són... Comunitat. De vegades són i de vegades són. <laughs> eh, eh, emocions companyerisme i satisfacció Sentiment? Molt És part de la vida social i és un hobby més per adquirir Molt bé Molt bé, doncs si hem conegut una mica més els personatges que, que tenim avui a la taula eh, anem a per la segona sorpresa eh, El meu company de fatigues, l'Eduard, no sap la que li ve sobre ara i farem una mica d'introducció del que ens espera ara. Totes les colles i tots els convidats i convidades que han, co que han col·laborat amb nosaltres aquesta temporada han volgut estar presents d'alguna manera al programa d'avui. Quan pensàvem com fer-ho, se'ns va acudir muntar unes grades al plató, fer un programa amb 50 persones a l'estudi, però no era viable. Així que vam creure que la millor manera de que estiguessin avui amb nosaltres seria així. Endavant, Xavi! Quarts Hola, hola. Som la Wendy i la Gil, Las les holandeses dels els Minyons de l'Arbos. Gràcies per aquest superprograma. Ens hem sentit molt especials d'haver sigut convidades a parlar a Quartz Amunt. Som, Som els, els millors. Tot et fóngel seixunt. Fins la temporada que ve. Adeu. Una fortíssima abraçada per Quartz Amunt i els nostres amics de Minyons de l'Arbos des de Sarrià. Enhorabona per aquesta primera temporada i res, no us despisteu i comenceu a preparar l'any que ve que teniu una segona temporada per preparar i bé nosaltres una torre a descarregar Quarts Amunt! Hola, bona, sóc Jordi Morales, membre dels Minions de l'Arbós a l'Eduard i el general Jufré i donar-los bona per aquesta primera edició del programa de Quarts Amunt Vinga, som i nois que ho feu molt bé, endavant! Vinga! Doncs, bueno, bona tarda, Gerard i companys. Soc l'Artur, dels castells d'Altafulla. Estem aquí encara a la plaça del Pou. Acabem de fer la Dia de Festa Major. Hem fet la nostra millor actuació de la història perquè hem tornat a carregar el 2 de 7 i l'hem aconseguit ajuntar amb el 4 de 7 a i el 5 de 7. I bé, volíem donar-vos aquest missatge no? de, de l'enhorabona pel programa, d'animar-vos a seguir endavant i felicitar-vos i i que estem molt contents de ens doncs, això, no? que dongueu visibilitat al món castellí i a les colles més petites com nosaltres. I bé, estic aquí amb les persones més especials de la colla, la canalla, que us volen enviar un missatge. Guantamunt! Ves que endavant, companys. Hola, sóc l'Aina Requesens, la coca de Colla dels de Torre i enhorabona per aquesta temporada que heu fet d'aquest programa. que Estem superagraïts que dongueu veu a aquesta tradició, i que seguiu així perquè és molt entreticat el vostre programa i que tenim moltes ganes de tornar i explicar totes les anècdotes que vulgueu. Moltes gràcies per tot. Bona tarda, sóc l'Oriol Ninc, cap de colla dels Maix de la Torre, i no és res. Donar bona quarts amunt per aquesta primera temporada. La veritat que és un programa de collons, i no res. Uh, esperem que la segona sigui igual de bona que aquesta primera. Vinga, avanti! Hola, bona, sóc el Sergi de Castelletes de Badalona. Eh, primer de tot, enhorabona pel programa i felicitar-vos per tasca que de difusió, ja no només del món casteller, sinó, a més a més, de les colles que no són tan mediàtiques, colles petites, que també tenen un gran forat dintre del món casteller. Anivar-vos a seguir endavant i si aquest any ha sigut la primera temporada del quarts amunt, doncs l'any que ve, un any més i 15 amunt. Eh, amigos, zarpada primer temporada, muy piora a los presentadores. I ara en la traducció. Oye, tíos, qué buena primera temporada. Muy majos los presentadores. Saludo de David de los Minyones de Larbós y vamos por la segunda temporada con todo. Hola, amics de la Ràdio del Borges. Bé, bueno, soc el mestre de la Moixiranga del GMSI. Salutacions al programa Quartz Gràcies per la feina que feu i es ens veiem en la próxima temporada. Hola, amics, molt bona vesprada. Soc Carles de la Nova del GMSI. Res, primer que res, voldria felicitar l'equip de Quartz per la seva primera temporada. Després voldria com no, perquè és inevitable agrair el, la solidaritat no sols de la família, perquè sou família de tots els no? si sí, de tot el fet castellà, eh, amb el poble valencià. I res, anem ficant cerveses a refrescar que en breu pugem la família a veure-vos. Vinga, una abraçada molt forta i es veiem pronté. Hola, sóc els Chams dels minuts de l'Arbos. Volia enviar una abraçada a l'Eduard i al Gerard de Quarts Amunt i felicitar per la seva primera gran temporada i ara apretar-ho a, a la segona temporada. Sempre amunt i visca Quarts Amunt. Hola, hola, hola. Sóc el Juanjo, el president de Bailets i, i coordinador del projecte d'Una Nova Pinya. Uh, us volia felicitar per la vostra primera temporada de, del Quarts Amunt de i a tots els minyons de, de l'Arbós felicitar per aquesta iniciativa aquest programa eh, espectacular que esteu, que esteu fent i res, que millor que fer-ho com vam dir en el programa que em vau convidar en el quilòmetre 0 perquè el quilòmetre 0 castellers sou vosaltres a l'Arbós, al Penedès i que això que, que no se'ns oblida ningú una forta abraçada amics i ja ens retrobem d'aquí poc. Vinga, que vagi molt bé. Hola, soy José María Trejo, de Miñor del Arbós, conocido últimamente como el Pupas. Quisiera felicitar a Eduard y a Gerard por el reto que asumieron este año con el programa Quartz Amun, que lo han sobrepasado con creces. Ha sido un programa excelente durante todo el año. El año que viene, con un año de experiencia seguro, seguro, seguro, que lo harán muchísimo mejor. Felicitaciones y Amun. Hola, soy la Mercedes Maduixots y desde el almaresma os queremos felicitar por la la primera temporada del Quarts amunt i aquí tinc unes maduxetes que us volen dir una cosa. Us us escoltem, Hola, sóc Liu, una de les enxanetes dels castells del Foix de Cubelles. Gràcies a Quarts Amunt de Ràdio El Bosc, perquè a les colles petites es fan coses molt grans. Socles Sofia dels Nois, gràcies per convidar-me al programa. I felicitats pel programa de Hola, sóc la Carla dels Minyons de l'Arbós. Pujo d'en en Xaneta i volia felicitar a l'Eduard i al Gerard dels Minyons de l'Arbos, programa... del programa de Quarsamunts. Uè! Hola, sóc la Martina Chirinax, en Xaneta dels Minyons de l'Arbós. Vull agradir el Gerard i a l'Eduard per programa de ràdio que fan. Quarsamunt, quarsamunt. Em va agradar molt que em convidessin a la ràdio. M'ho vaig passar super! Espero que feu el programa durant molts anys. Molta força i ànims per seguir. Per últim, vull, vull dedicar una petita frase al nostre cap de colla. No feu pixar al matxo abans d'hora, eh? Molts... Molts ànims i força per tots! Ua! Hola, sóc el Pol Ferrer, cap de colla dels Carallots de Sant Vicent dels Horts. I Re només un fil de falsitat per aquesta gran primera temporada i donar-vos les gràcies per deixar-nos participar en aquest espai i donar veu tant a colles petites com a colles grans i res, que segur que en el futur la cosa anirà encara més cap a dalt. I res, espero que tant vosaltres com carallots poden dir quarts de món durant molts anys. Una abraçada i que vagi molt bé al futur. Hola, soy Marco Montes. Quisiera agradecer vuestra invitación a participar en vuestro programa, Guarçamunt. También quiero felicitaros por vuestra primera temporada. Y por supuesto, os deseo lo mejor para la segunda. Un abrazo para todos. Nos vemos. Molt bones. Soc el Soleil, ex-enxanet dels gordasos de Vilanova. I Re us faig aquest audio um, per donar-vos les gràcies, tot i que m'obliéssiu a programa, a participar-hi en contra de la meva voluntat. Res, eh, ara fora conyes, agrair-vos molt que comptéssiu amb mi, eh, felicitar-vos per aquesta primera temporada de Quarts. Què tal? Soc l'Eloi, cap de colla dels Bous, i et volia donar una bona per aquesta primera temporada de Quarts amunt, i t'animo a que l'any vinent eh, vingueu a retransmetre en directe a la diada castellera de la Bisbal. Ja que no ve la tele, segur que ho pateu amb audiència. Una abraçada forta i enhorabona. Bon dia, Gerard, després de tres dies de donar-li una volta a aquest programa de Castells, eh, jo no li trobo res, tu. No trobo res, perquè imagina't si deu ser avorrit que teniu un avi aquí, que és molt xafarder, i bueno, quan ho sap tot, això que si és dolç, que si és salat, que si la plaça, que si tomba, que si gira, pues, bueno, el tio acaba de sapigar-ho tot i es fot a dormir. Però la veritat és que no sé si s'adorm per culpa teva o per culpa dels convidats, o no ho sé, tu. O potser és aquest pel petit que no el deixi dormir gaire les nits. Però, bueno, uh, sí que hi té una cosa, que deu tenir un despertador que quan s'acaba el programa diu, bueno, bona nit a tots i fins dijous. Es veu que li agrada dormir aquí a la ràdio. Sí, no hi ha res més que, bueno, que dir la veritat... Uh, <coughs> Felicitats, felicitats, des del minut que vau, que vau decidir fer aquest programa i, a més a més, quan el vau batejar amb aquest nom especial que es diu Quarts Amunt, bueno, jo crec que ja, ja se sabia que això podria anar, me, podria anar sempre bé per la manera que sou i per la manera que es prepareu el programa i, si teniu algun dubte, porteu l'Enciclopèdia del Cesc que aquest sí que no falla, tampoc i també també heu de dir que, que també heu recuperat una amistat amb el Xavi Lleó no? una pista que teníeu aparcada i res eh, felicitaus en tots porteu uns convidats molt bons és un programa que, que se'ls fa curt amb una hora i mitja i la veritat és que també se'n doneu peu a parlar amb colles que no tenim tant a la mà o les escoltem a parlar i també els hi doneu la seva oportunitat. Res, felicitats, quarts, quarts Amunt. Hola, sóc el Francesc Robles, el cap de pinyes de Milions d'arbos l'Arbós i gran col·laborador del programa Quarts Amunt. Eh, felicitats per aquesta primera temporada, companys, Eduard i Gerard, i Xavi, també, els, els comentaments de ràdio, l'Arbós. Eh, espero que les temporades següents sigui hi... igual, ser si possible, segurament serà molt millor que aquesta primera, que ha estat excepcional. Donar les gràcies a tota la gent que ha vingut a enguany aquí al programa, que ha sigut eh, d'un nivell excepcional i d'un caliu molt, molt extraordinari. I una forta abraçada a tothom i fins a la propera temporada. Gràcies. Hola, sóc el Carles Tarko, el cap de colla dels castells de Serafamília. Eh, volia felicitar-vos per la temporada, a aquest gran programa de Quarts Amunt, eh, i sobretot donar-vos les gràcies per per ser veu de, de totes les colles eh, independentment de, del nivell perquè, perquè bueno, quan de castells es tracta, eh, tot, tot repte, eh, cap repte és, és petit i, i jo crec que, que heu fet molt bona feina. sí que enhorabona i a part la temporada següent. Ens veiem. Uh, bon dia aquí a Buro, per ser de Poblesac. Vraig arribos d'acompanament del concurs, uh, ens han sort. Al nom 8 indica, no qual사mul, que es chama Graides. Al final de la temporada vam, vam poder fer això, com s'ha dit. Que... Indica que que agora o bueno, programa l'acompanyarà en postra poder sensa doncs, porta por a nos plau que la ingaba ens acompanyeu i ara es si podem cantar més cops, i que són ingrails. Bones, Clamaia, dels minyons de Terrassa, envio una forta salutació i felicitats al Gerard i l'Eduard per aquest programa Quarsamunt i bueno, ens veiem la següent temporada sí o sí. Eh, encantada de que treballeu d'aquesta manera tan bona i em va fer molta il·lusió de que sigui un programa de boca oberta, és a dir, aquí tot se si vale. Moltíssimes gràcies i ens veiem, que vagi molt bé i felicitats pel primer any. Hola, sóc Marta Bailló dels Castellins de Vilafranca i m'han dit que digui que m'ho he passat... No, que és broma. Que els cops que he vingut m'he passat molt bé, que sempre que em diguin jo encantada de parlar de castells, que Quarts amunt és un superprograma i que el Gerard i l'Eduard són un amor. Ens veiem aviat. Patronet. Bona, sóc l'Ernès Gallard, president dels Castells de Vilafranca eh, i Re només volia donar la nohora bona als companys del Quarts Amunt, aquest programa que parla de castells sense filtres i Re desitjar molta sort i molts encerts en les properes temporades que segur que en som moltes. Som la cuia castellera de Figueres. Us felicitem i us animem a que seguiu amb el programa molts anys més. Adéu! Hola, sóc Joel Alcalde, castellera dels Minyons d'Arbós i com a minyó, doncs, l'Eduard encara. Però tu, Gerard, com a casteller, casteller ojo. Perquè amb això el canell no és una excusa per pujar o què, però he vingut el primo i amb dos assajos ja t'ha passat per davant. I l'Eduard, sort que tenim el millor baix del món casteller. Però no, home, que broma, sou uns grans castellers, grans persones i vull felicitar-vos per aquest programa a ràdio amb la motivació i l'energia que teniu, que contagieu tothom. Seguiu endavant i una forta abraçada. Vinga. Jo yo yo, yo, yo, yo, què tal? Soc l'Isaac, productor i membre de Borsalino Crew i el que ha fet el fucking Big Andem de Quartzamont. Enhorabona per la primera temporada i molta força per la segona. Big Club Family. Hola, sóc Ulisses Xufre Oliveira, fill dels presentadors del programa, també creador del logo de les xarxes socials de Quarts Amunt, simplement perquè em van dir que si no feia el logo em treien un any de blei. No, home, no, és broma. Eh, molta sort per la segona temporada de Quarts Amunt i moltes felicitacions per aquesta primera temporada, m'ha agradat molt. Us escolto cada dijous i Quarts Amunt! Bona, sóc l'Agustí dels Escaldats. Escolta'm, no us creureu qui tinc aquí. Tinc a la Núria! Hola, bona nit. Eh, salutacions pel Gerard, per l'Eduard. Eh, us enviem molts petons, molts encerts per aquesta temporada de Quarts amunt i ànims que tot anirà superbé. Una abraçada i un pató ben gran dels escaldats. Adeu, que vagi bé. Bones, sóc el Marc Giner, cap de Cone dels Castells d'Eira i volia felicitar per aquesta gran primera temporada al eh, Quarts amunt i apetar-ho la, la següent temporada molt millor que aquesta. Vinga som una forta abraçada des del Far West de, de Lleida. Bona tarda, radioaficionats. Soc el laureà, el laureà Anglada, president dels Minyors de l'Arbós. Primer de tot, vull agrair que en una vila d'aprop de 5.000 habitants tinguem la cinquena colla més antiga del món casteller. I que, a més, tinguem un programa casteller que segur que també està entre els 5 programes de ràdio més escoltats per no dir i possiblement sigui un dels millors de tots. Doncs saber a tothom que Ràdio L'Arbós hi ha un programa casteller. Sí, i per qui està dirigit? Doncs per a Eduard Xufre, Gerard Xufre, pare i fi i castellers dels Minyons de l'Arbós. On no solament parlen dels Minyons, sinó que hi participa tot el món casteller. Ja sigui assistint al programa o telefònicament i que durant 90 minuts sigui un ple a escoltals al dial 106.8 de la FM. El dia que em vaig assabentar que pare i fi farien el programa de Ràdio Larbós, vaig pensar, aquest parell no saben on collons s'han ficat. Déu-n'hi-do. Doncs sí, sí, doncs puc donar fe i afirmar que els Choufret Family són meravellosos i us animo a escoltar a tothom aquests 90 minuts setmanals plens de plaer, diversió i entreteniment, dirigits per dos grans aficionats al món casteller i que disfruten molt fent aquest programa. Us felicito i els hi dono les gràcies, molta força i agrair el vostre treball i implicació i que per molts anys sigueu part d'aquesta família que és el món casteller i sempre partíceps dels Minyors de l'Arbos. Gràcies, xofrers, us estimo. Quartz amunt! Quartz amunt! Doncs, hòstia, hi han llàgrimes aquí a la taula. El senyor Eduard Xofré s'ha emocionat, i la veritat és que jo també. Volíem agrair moltíssim, moltíssim, moltíssim a totes les persones que ens han enviat aquest tall de veu per poder ficar aquí. Han sigut moltes setmanes, ha sigut molt d'esforç fer aquest programa, que és sortir també, i al final d'això es tracta, de passar-ho bé, fotre uns riures, fotre uns plors, fotre-ho amb família. Amb la meva família, els Milions de l'Arbòs, i aquesta família que s'ha anat fent gran, fent gran, fent gran i que abarca pràcticament tot Catalunya 37 colles castelleres ens han enviat un àudio són moltes això és senyal de que no sé si ho estarem fent bé o malament però al almenys caiem bé, caiem simpàtics així que moltíssimes gràcies a tots des de Figueres a l'Ebre, passant per Lleida, passant per Barcelona passant per tot arreu i ja ens retrobem la temporada que ve doncs un cop fet aquesta segona sorpresa anem a parlar l'entrevista Puc afegir una cosa? Dic dels talls que m'ha escoltat dic veig que els talls del president i cap de colla de milions d'arbots estan alçada els sermons dels que es tenen acostumats a nosaltres Totalment, totalment Són uns xapes Bueno, ja és això, i cadascú, no? perquè cadascú pensa el que vol d'aquest programa. Ja, és que hi ha molts melons mol, a obrir i, ja, ja, ja, ja. i el maig no sé si ha de pixar o no, ja. però els sermons el i són, els eh, sermons Cari. hi són. Eh? No, un, del, que un dels malons que s'hauria d'obrir és, ja uh, se m'ha criticat molt com a casteller aquí en, en aquests àudios, uh, amb raó, amb raó, cadascú fa el que pot, al final m'han donat a mi la ràdio perquè parli, que és el, el que se'm dona bé, i de castells ja en faran els que, els que en saben. L'únic que he dit és que mon pare en sap i crec que en sap menys que jo home, això no tinguis cap dubte ah. no sé com està d'espera ah, perquè val, val. no diu res mai i avui he dit sí, gràcies i he fet felicitat clar, perquè és l'últim ah. i que li fotin sí. la pilota poder fer, poder fer migdial el noi sí, fet. jo, jo Xem, eh, em caracteritza que sóc una persona extremadament educada però si sí, realment en considero un dels millors baixos que té els millors de l'arbó ah. ah. ja els grossos els baixos ah, ah, anem per feina Anem per feina que com sempre una hora i mitja se'ns fa curta i ens queden 40 minutets Um, començarem, farem preguntes obertes, llavors, que contesti qui vulgui i quan vulgui. Ens agradaria, primer de tot, aprofitant que tenim aquí a, a l'Elit dels Minyons de l'Arbós, que ens fessi una mica una valoració de la temporada, tant a nivell tècnic com social. Uh, com ho heu vist? Com ha anat? Podeu començar qui consideri, eh? Bé, bueno, començaré jo. Ara personalment o una cosa és personalment i l'altra és com a president no? personalment ha estat molt bé perquè ha estat un any molt maco, ha hagut molta com dic jo vida social la gent s'ho ha passat molt bé, hem disfrutat han fet castells, que és el que volíem fer Vull dir, aquest any hem fet castells, igual que van fer l'any passat però cada vegada es n'hem fet millor i bueno, el que a mi com a president m'agradaria és que creixessin més, ja hem crescut però encara ens falta créixer molt més i esperem que ara els resultats d'aquest any faci que l'any que ve la gent s'animi i encara puguem créixer més perquè ho tenim fàcil és qüestió de gent mm -hmm. i com a personal pues, estic molt content I crec que hem fet una gran temporada, s'ho passat tots molt bé vull dir, i el diumenge passat va ser la demostració que vam acabar fent una gran actuació i tots contents i el, di i el dissabte que ve a celebrar mm -hmm. un bon sopar per tots i tant Bueno, jo crec que aquest cop ja ha tocat pi deixar pixar el macho, no? sí, ja ha aquest... pixat prou jo crec que diumenge va pixar, sí, fort crec que dium... va pixar fort, sí, pobre ja portava tota la temporada, no, encara no, deixeu pixar el macho, sí. al final ha pixat no, crec que el nostre cap de colla ha tingut aquest seny aquesta paciència durant tota la temporada han anat marcant els temps perfectes, quan havia d'apretar apretava, quan havia de fluixar, fluixava, que és el difícil, suposo que està al capdavant de la colla i ha sigut una temporada molt bona hem ficat una bona base és veritat que, que a vegades es podia fer més i a vegades es podia fer menys però la base és bona i, i per l'any vinent s'esperen coses bones i estem construint una colla que que, que, que donarà guerra uh -huh. que donarà de cap no, bé, doncs ha sigut una temporada així de creixement literalment, ha sigut una mica més hem crescut una mica més de, de l'anterior que ha sigut eh, important, però vull dir a veure si pot ser que la següent sigui millor que l'anterior, la, la, successivament tant de bo fos així sempre no? i en aquest sentit doncs han pogut doncs, recuperar castells de set, com el 3 de 7 i l'estima del 4 que l'hem mirat de portar a plaça però no acabat sempre, tampoc no ens hem obsessionat en aquest sentit, no, no, no, jo penso que el visualitzem i no ens obsessiona, hi ha un 4 de set, sinó que penso que caurà quan hagi de, de vindre i ja està. I llavors, un maco, si vols recuperar els pilars de cinc, que n'han fet diversos. Vull dir, per exemple, això és molt important, una colla que estigui dels pilars. Vull dir, una colla que era de set, si té el pilar de cinc ben consolidat i sin en més d'un, per exemple, és d'un nivell de qualitat que, que dona molt, molt, molt de joc. Per exemple, penseu que nois de la Torca, guai, no concurs aquest any de Torre d'en van fer cinc de set, amb, mm. a, ai, set de, cinc de set amb Magulla i set de set amb Magulla. És a dir, que tenen un venta... Ells han fet tots els castells amb agulla, de 7 que hi pot haver de 7. Aquest any els dels de, de torre amb ara 3, amb agulla, 4 amb aiguilla 5 amb aiguilla i 7 amb aiguilla. Això vol dir que per ser una bona colla de 7 necessites confluir pilars de 5, per exemple. I s'inpermets certs, hi han hagut colles que aquest any han fet el 3 i el 4 de 7 i no han fet el Pilar de 5, per exemple, mm -hmm. per exemple. Nes duna és un nivell tècnic, no? Vull dir, això està molt bé, hem anat recuperant coses, eh, i mira si les podem consolidar i ja et dic, i vam tindre molt bon ressorgut de de a plaça, vull dir, es va, es va fer el que s'havia planejat i això sempre és positiu. El problema és quan tens planejat fer coses i surt de plaça amb ve aquí de que no no he fet el que havíem pensat fer, no? Però aquest sentit de Vila va ser tal, tal qual estava previst més o menys. Mm -hmm. Bueno, creia, bueno. bueno. Ah, jo què vols que es digui de com anar la temporada? La temporada ha sigut així com un camí d'un des desert amb una cantimplosa d'aigua. i ha hagut dies que han pogut beure de bé i uns altres dies pues, no tan bé. No? Sant Vicent dels Horts va ser, per mi, una de les bones diades perquè quan només tens un baix, tens un d'osos i comences a buscar problemes, pues, a Sant Vicent va ser una diada d'aquestes més, més difícils per nosaltres, no? Aquesta última hora vam fer una torre de sis, no sé, un tres de sis, no? I un quatre de sis pilar, no em recordo bé del que vam fer. Però, bueno, això vol dir que ja comences a tenir més gent a cada posició, que sortim en tres castells de plaça, que per mi sigo sigut el més important, i de, no desmuntant-ne cap. I després les il·lusions també han sigut molt boniques, no? Jo, per exemple, eh una de les impressions que m'ha vingut sempre molt clara, ja ho he explicat més d'una vegada, va ser Banyeres, no? Uh -huh. I aquí a a veure els ouvis plorant de la il·lusió de que hem recuperat Castells de Set i la il·lusió que tenien aquesta gent gran, no? Eh, han arribat ara, potser han arribat tard, potser... No, bueno, eh, nosaltres eh, treballem pel ritme que demana la colla. Si la colla tira i ve... Nem una miqueta més, quan ens ajuntem uns quants més, doncs fem una miqueta més i si no, doncs no passa res I ara us anava preguntar que triéssiu un moment d'aquesta temporada així ràpid, has dit banyeres i jo respondré aquí, per mi és banyeres um, a mi em costa molt emocionar-me i a Banyeres jo vaig explorar vaig plorar, plorar pels grans de la colla vaig explorar pels petits de la colla vaig explorar perquè hi ha molta gent que m'estimo a la colla i un d'ells és el Josep Maria no? i hòstia hi va haver, considero que, que a part del 3 de, d'escarregar el 3 de 7 a Banyeres va ser com un punt d'inflexió a, a la temporada, és trencar amb anys de travesia pel desert és de dir, aquí tornen a estar els minyons de l'arbost i bueno, va ser com un plor de, de ràbia de, de content, de, de moltes coses que van sortir per les llàgrimes, no? jo, jo destacaria el moment aquest de, de Banyeres sí, però això no vol dir que demà tornem a tirar enrere eh? Vull dir, ser, que això, aquesta colla a vegades ja ho fa o sigui, jo penso que hi ha dos moments importants a Banyeres va ser importantíssim, però el moment a Torre d'en del Pilar de 5 va ser molt important i de la manera com va ser aquell Pilar de 5 perquè van sortir tots els obstacles possibles i quan semblava que no el faríem es va descarregar Uh, èpicament, vull dir i aquest punt d'inflexió per mi previ ja és molt important per després afrontar diferents coses, com et destacava jo al Pèixer. el 3 de set de Banyeres va ser importantíssim jo sempre ho dic, vaig estar present allà on el Josep Maria va fer el discurs excepcional, vull dir va, ja, va ser, vaig dir, us ho dic en serió, dic el Castell l'han fet aquí ara mateix jo estava convençut d'allà, perquè vaig veure la canalla i, i estaven mama, més convençuts que la resta dels que estaven esperant a plaça, mm. el Josep Maria va fer un discurs allà molt bo, vull dir la que Nai va sortir convençudíssima i després es va materialitzar a plaça i va ser un moment molt bonic i bueno, la, també va ser un moment molt destacable. Mm. Joel, què destacaries tu aquesta temporada? Una, un moment amb el que et quedis. Banyera, sobretot. Mm -hmm. Crec que aquí coincidim tots i totes perquè jo crec que ens vam mirar la cara. Sí. Va ser el moment d'aixecar el cap del terra i dir aquí estem. Aquí estem. O sigui, mm. l'hem fet. Un antic cap de colla, el Camacho, estava allà mirant-nos de lluny i em va vindre i em dir he plorat, que un cap de colla que no fa castells ara que et digui això és com, hòstia, que som els minyons que es, tornem a ser Totalment. i, i la, o sigui, la unió de la colla però mi va ser espectacular Xem, què quedaries d'aquesta temporada? jo, bueno jo crec que cada minut cada segon que hem viscut amb un assaig que hem viscut amb l'hora amb la canalla a la piscina crec que hem viscut cada minut i cada segon perfecte, no? perquè és, no només és fer castell sinó que després hi ha molta feina per darrere que no es veu i tot això i bueno, la confiança a la canalla potser és el que en quedaria més no? de, de ser valents i, i inclús tornar amb ells a demanar repetim aquest castell no? mm -hmm. Vull dir que això, uh -huh. això és, és, és molt bonic totalment, Laura bueno, doncs jo les tres coses que remarcaria és, començaria amb el Pilar de 5 que va ser una inflexió molt gran uh -huh. Comença, seguiria amb el 3 de 7 de Banyeres, que és la segona il·lusió i la tercera, que no, no s'han donat compte, és Vilanova Totalment, Vilanova totalment. per mi és la millor dels 3 no? perquè hem arribat amb el Pilar de 5 hem arribat amb el 3 de 7, hem arribat amb la millor actuació i hem arribat que tothom està tan content i està veient que l'any que ve podem tirar més i no es van donar compte eh? Vilanova va ser increïble vam marxar allà, ja, hòstia, si hem fet la millor actuació de, de, no de l'any, de fa 5 anys i no és que hagin fet la millor actuació de és que jo veig aquell 3 de 7 i estic segur que el tirem ara deu setmanes seguides i el fem. Mm. Vull dir que ara ens falta tornar a començar l'any que ve, que puguem engegar els engranatges i són els tres punts que, és que Pilar de 5, ja t'ho va ser increïble que dia perquè va sortir tots els problemes del món, vull que es va caure i tot la xaneta, el vam aguantar, el 3 de 7 de Banyeres va ser tothom plorant mm. i l'actuació de Vilanova és que és la millor actuació de l'any de fa 5 anys i que ens obren les portes per l'any que ve. Totalment. Eduard? Bé, totalment d'acord amb el Laureà. Jo, per mi, Vilanova és la plaça meva, és una plaça que m'ha l'he fet meva, com tothom sabeu. Jo pertanyia als bordegassos de Vilanova i allà va ser el meu primer 3 de 7, eh, com de quarts, estic parlant ja de forces anys, i per mi Vilanova és la plaça Tarismà. La diada que vam fer va ser molt emotiva per mi, moltíssim, i més al costat dels bordegassos, i Banyeres, eh, vaig tindre un sentiment increïble, vaig veure ha -la, ja la colla enxufada, però el que em quedo, sobretot d'aquest diumenge passat, de la diada, és la cara de, dels meus companys. Eh, estàvem realment, realment enxufadíssims. Quan en Xema va començar a muntar els baixos, em quedo amb l'expressió de la seva cara, ens vam mirar i sabia sobradament que el 3 es faria. Eh, em, quedo en, eh, em quedo en Vilanova. Jo voldria destacar també així ràpidament eh, que quan mon pare diu que va fer el 3 de 7 encara tenia pèl, vull dir, fa molt de temps això, perquè s'està ficant tonto ara, bueno, opta. I també destacaria la, així ràpidament la diada que vam fer a Vilafranca, a principi de temporada, que vam tirar el 5 de 6, la torre de 6, allà va ser quan realment mirant els ulls de la gent de la colla deia hòstia, aquest any, bé, va ser un 5 de 6 molt matiner, va ser una torre molt matinera, han sigut diversos moments, ha eh, sigut una temporada molt llarga, molt bonica, i que si vas per parlant amb gent de la colla, la gran majoria et diu que té ganes de tornar a començar, hem acabat de Vilanova amb un molt bon regust de boca, així que a la gent que ens estigui escoltant, si té dubtes de si unir-se o no, a la gent de la camisa vermella de l'arbost, començarem a aviadet, seguiu les xarxes socials de la colla que anirem anunciant cosetes perllà. allà. Hem fet balanç de la temporada, temporada que bé, temporada que fa trampar en principi. Hem, hem acabat molt bé. Què n'espereu de la temporada que ve? Quins objectius hi ha? Si, avui que tenim l'elit dels minyons, si ens volen dir alguna sorpreseta, si no, esperem que sí. Uh, Joel, comencem per aquí, fem com, a, com abans. Què n'esperes de la temporada que ve? De la temporada que ve? Jo, que sigui igual que aquesta, realment. Eh? O sigui, uh -huh. Si va com aquesta, al final, poder somriure a cada castell, la canalla, com deia abans, al cap de colla la canalla està enxufadíssima, jo eh? que són els més enxufats de la colla, i són els que ens porten, eh que la canalla et vingui, et demanar un castell i és això, pots tenir el tronc però si no tens la canalla no fas res aleshores, la temporada que ve jo no m'espero res, jo no em ficaria cap objectiu, aniria fent els, els assajos et marquen per mi són més importants els assajos que les actuacions la feina es fa dins de, de casa i fora simplement és una mostra uh -huh. així que no vull ficar res de, de, de visió simplement gaudir mm -hmm. anem tots, jo el primer és veritat que el compromís és, és lo difícil però... i però, segueix picant pedra això, picar i picar mm -hmm. Cesc. Bé, doncs jo penso que com diu el Joel, mirar d'igualar com a mínim aquesta temporada és l'objectiu marú A partir d'aquí ara és millorar-ho eh, i penso que és possible. Penso mm -hmm. que això és molt, molt factible perquè és mirar, per exemple, ara pel seu objectiu de recupar el 4 de 7, totalment. I això penso que és factible per milions d'arbots ara mateix. Eh, el principal és, com diu el Joel hi ha força canalla, això és molt maco això és el, més principal, el principal és veure aquell racó de la ganalla doncs que hi ha incorporacions i hi ha, hi ha futur, aquesta és la, la paraula i mica mica amb el temps anirem recuperant eh, doncs, gent que va baixant pisos i formació de castelleres i castellers i a veure si podem tindre una mica més de, de, de gent habitualment als assajos, com diu el Joel, que també és veritat que es fan els castells, es fan els assajos i a les places també, no? i per poc que siguem uns quants més a la coia, jo no penso encara han de ser gaires més eh, els castells de 7 bàsics es, es consolidaran mm. ràpidament i potser podrem aspirar fins i tot a fer algun castell de 7 i mig potser l'any que ve sí. Jo estic d'acord Xem, jo. què n'esperes de l'any que ve? Bueno, l'any que ve encara no l'ha vist ningú no. A han d'acabar aquest i fer el sopar mm -hmm. i sí. que més l'assemblea l'any que ve Bé, bueno, jo crec que no hi ha d'haver cap objectiu sí que et diré que el que acabes de dir de la canalla nosaltres tenim un gran problema l'any que ve la canalla perquè la nostra canalla en moltes colles anirien a dosos i nosaltres els fem servir d'engenetes i acotxadors i pel que tenim darrere no és que tinguem prospeccions no? tenim algunes petitonetes però no crec ni que puguin fer res Se'n fan grans i, bueno, la prova és d'aquest any, no?, que d'enjanetes d'abans, doncs, els han fotut a dosos i han d'anar baixant i, bueno, els fan grans i no en vénen gaire, a darrere, no? Uh -huh. Sí que tenim una remesa de, de que nens que van en cotxet, no?, però això... I arribarà, això... deixa a peixar el macho. Sí, sí, sí. La... Sí que també hem fet castells amb enjanetes molt grans, no?, l'any que ve Déu dirà, Déu dirà. nosaltres jo que sé és que on hi ha el cos a vegades hi ha el perill pot ser un desastre, ho pot anar tot bé mm. i nosaltres només intentar que tot vagi bé que ningú que vinguin en ganes i, i ja està no, no. i endavant sí sí no cal pensar l'any que ve acabem aquest bé i ja està Home, acabarem bé el sopar el sopar que acaba bé sí, està claríssim Laura, què esperes tu de la temporada que ve? Bueno, doncs jo, com sempre el meu objectiu no? i ficant de punt de partida a l'any 2020 que era el Covid que van començar amb dos anys parats Portem 3 anys totalment amb ascens i veient com hem acabat, tinc claríssim que l'any que seguirem mínim com estem ara. I dic mínim perquè estic segur que serem millors estic seguríssim. I com a part de, de l'administrativa, si sí que us puc dir, que l'any que està preparat amb anar moltes més colles noves, uh -huh. vull dir, més, més ambició per la gent. Vale. Hi ha dues sortides precioses, que us sento, no us ho puc dir, vale. però dues sortides molt bones. Hi ha moltes colles noves que participarem, que fa que no participem. Vull dir, està molt ben muntat perquè si tenim compromís, i si seguim amb nivell que anem, l'any que ve disfrutarem molt i estic seguríssim eh? uh -huh. uh, Eduard, què n'esperes tu? Jo pues, en un principi veig que si més no, continuar com aquest any aquest any he gaudit moltíssim a nivell casteller i a nivell humà i n'estic convençudíssim que de cara a l'any que ve tindrem sorpreses. Si continua la gent enxofada, com, com vaig veure el diumenge a Vilanova, les prospectives eh, són molt bones. Mm. i espero, espero molt esperançat la temporada que ve. Sí, jo també en tinc molta esperança la temporada que ve. Ara hem fet una mica rapàs que esperem ara comencem a obrir malons. Vale, aquí ens agrada estar la polèmica, ens agrada el morbo i comencem a obrir melons uh, Hi ha 93 colles de la coordinadora de Castells Creieu que, que és bo que hi hagi tantes colles o perjudica el món casteller? Aquí el més valent que comenci Doncs pues mira, jo no crec que sigui un impediment que hi hagi més colles o menys colles El problema està quan les organitzem les colles, no? O sigui, si la gent se s'assuma a fer una colla i, i, i, i com a mínim hi ha una garantia i, i que tirin endavant i jo què sé, no té per què haver problemes, no? Contra més siguem, més, més riurem, no? I tu deus anar més per aquestes que comencen i pleguen i tot això. Bé, bueno, tot això, doncs, jo que sé, la coordinadora potser s'hi haurà de posar més, però jo, contra més siguem, millor dins d'un ordre i, i de que i un compromís de la gent, no? Mm. Jo, amb aquest sentit, vull dir que no és criticable que hi hagi més colles, ni molt menys. Ara hem de ser conscients que això perjudica si són colles properes a la nostra a la costat, no? Okay. Que sortin al Pirineu, en tot cas, aquestes colles que han de sortir. Uh, vull dir, a veure, truquem de veus a terra. Gent aficionada a fer castells uh, és... ni han n'hi ha però no és un tant percent a la badíssim de la població i això vol dir que si surten colles, doncs mirad, en surten de les colles del poble del voltant de l'Arbós, en surten una cada cada poble. Home, això és una competència literalment, hem mm. de tocar de veus a terra, que estic que sortint de colles, està bé, però clar, als anys 60 quan només hi havia sis o set colles l'Arbós no tenia aquesta competència en aquest sentit i fins i tot venien gent de baix a fer castells a l'Arbós. Això ara és impensable, oi? vull dir, hi ha moltes colles i està bé, està bé, però vull dir més dif... diversificació si fos possible, no no només sempre cap a la zona d'aquí baix. Mm. Jo opino igual que el Cés, o sigui, al final és bonic veure altres colles, altres colors de camisa, però la competència al final són pobles propers que és això. Si surten els Pirineus, bé, però al final el poble ha costat una colla. Al final el repercuteix a les dues colles, uh -huh. perquè al final és això has de triar i uns aniran a un lloc, altres a l'altre i això. Sí, però és que tots no podem estar d'acord sí, amb tots, sí, no? no? Per això, per a última hora si hi ha una il·lusió, que la coordinadora hauria d'entrar, escolta'm tu, a partir de no sé quants podeu ser com a colla o allò mm. que sé, no? Sí, sí, sí. bueno, la la sí, coordinadora hagi, ja treballa amb clar, això, eh? Dir, el problema que hi hagi gent no, no té per què ser un problema. A veure, que colles callin les que vulgui, jo em sembla bé, no? Ara sempre amb ús mínim, no? Vull dir, la coordinadora ja ha ficat ara unes lleis que va sortir l'any passat, que s'ha de fer un mínim de castells per ser colla, vull dir que això no hi era, i això ja s'ha ficat i això entrarà en vigor, perquè són dos anys, vull dir, a partir de l'any que ve potser hi alguna colla tindrà que automàticament sortir. Però ja surt automàticament perquè la coordinadora ha fet unes lleis. No, perquè hi ha colles que potser no fan castells ni reis segueixen, segueixen i no... Això s'ha de parar. Ara, que colles i tothom tinguin davant les que vulguin, vull dir. Mm -hmm. um obrirem el meló del concurs de Castells. Uh, fa uns mesos, el Cisco Benet, cap de colla del de, Casellers de Vilafranca, va deixar anar per xarxes socials que creia que la millor opció pel concurs de castell seria reformular-lo i centralitzar-lo. Centralitzar-lo volia dir portar-lo cap a Barcelona, bàsicament perquè té millors accessos, segurament que a Tarragona, uh, té millors infraestructures, i com que al final Barcelona o sigui, vénen colles a tot Catalunya a actuar, doncs seria millor per tothom tant per l'espectador com pels propis castellers uh, la gent se li va llançar al coll uh, literalment, què no n'opineu d'això? O sigui, el concurs de castells, de què n'hem parlat molt la majoria de colles creuen que s'haurien de, reformu de reformular sobretot perquè s'allarga molt el concurs uh, la plaça de Torredembarra queda petita creieu que seria una bona opció portar-la a Barcelona la descartaríeu totalment què, què diríeu de tot això? Pues jo crec que tal i com està, està bé perquè mm -hmm. per això fa tants anys que funciona bé aquí el problema està que quan parles de província doncs llavors, saps? Uh, oi que es fa Champions, UEFA, no sé què, no sé quantos, pues, els anys que no toquin concurs, que es foti una semilliga, o jo que sé, que busquin la vida per si volen que anem a la plaça de Barcelona, que és més gran i que piquem tots, no? Però pues que s'inventin un altre concurs, o algun altre... Però és que la pla... jo ja no veig concurs de Castells sense anar a la plaça de Braus. Yeah. Això ja no ho entendria, no ho entendria. Mm. A veure, jo crec que el concurs de Tarragona és perfecte i canviar-lo jo crec que seria un, un error. Si algú vol fer un concurs més gran, que en feia un altre. Claro. El de Tarragona ja és el de Tarragona, jo el de Tarragona l'única pega que l'ificus, que hi ha masses colles el, el diumenge dominga. Eh, clar, jo que arribi a les 10 del matí i sorti a les 5 de la tarda, a mi m'agrada, però hi ha gent que és passat. Sí. Però a l'ambient que hi ha en aquella plaça i tal, imagineu-se aquell ambient al mís del camp de futbol del Barça, que ni caben 100.000. Mm. És que no sé, el mateix. Clar, eh. La rodona, l'ambient i és el que hi ha. Allà hi han i caben sembla que són d'1.000 persones, doncs és perfecte Ara, per exemple, el de Torrent Barras, sí que això ha quedat ja la plaça del Castell és obsoleta total, eh. Mm. s'ha de canviat ja i ni si camp ni si pots veure. Es va fer una prova un pavelló, el poliesportiu, i vaig ser perfecte també. Mm. Tothom s'ha sentat a la grada i es podia veure molt bé. El de, jo crec que el de Torre d'Embarra s'ha de canviar. Els companys dels Bous ho deien la setmana passada, de, de que el pavelló quan es va fer el curs del pavelló va sortir molt bé, la gent ho podia veure perfectament, perquè diuen que això, que aquí tenia Torre d'Embarra les colles no hi cabien, però que el públic directament no veia els no, no castells. No, podia entrar a la plaça. El públic per no podia entrar a la plaça. Mm. Jo aquest... crec que sempre van no, mateixos, les mateixes colles. El que passa és que ara hi ha més gent va, ha cada exacte, colla sí, i sí. aquest és el problema. No? Jo entenc que Wow. per nostàlgia, ara bé s'ha d'entendre que no, no, no, no pot ser possible això ara de fet a Tarragona no es fa a la plaça de l'Ajuntament per entendre'ns vull dir, es fa a la plaça de Braus vull dir... per què? Perquè ja agradaria si pots asseure els espectadors tranquil·lament i el poli esportiu de Torre d'en Barra seria exactament el mateix allà a Torre d'en és difícil de poder veure els castells correctament vull dir, entre la gentada que hi ha de les mateixes colles buscat un lloc per poder veure alguna cosa allà. vull dir, és, és difícil, que és difícil. Eh? també es podria fer una lliga, no? una mm -hmm. lliga i arribem a la final mm -hmm. i que hi vagin les deu últimes, no? les que arribin a competir, no, no, no a veure, sé, no? una alternativa seria reduir les colles de Torre de Barra i que ni hi haguéssim menys, dir, o diu lauria reduir les colles de dels el, el, de no el joc no es maco, per per part d'espai de públic a la plaça no es maco. Com a castellers, maco. Com a castellers, sí, com a castellers, però com a una plaça públic bonic. és horrible. Una bona, bona grada o un escales. puesto, canvia totalment, canvia totalment. Els companys del Xavi de Gertrudis, els, els de Reus, deien que reformular-ho de la següent manera. Fer jornada de dissabte amb les colles, entre cometes, de ser, que tant any Castelldefels ha muntat allò en 4 de 8, diguéssim, concurset, jornada de Castells de Torre d'Embarra, el dissabte, colles de 8, el diumenge, colles de 9, 9 i mig dissabte de la setmana vinent i colles de gama extra el diumenge, fer quatre jornades, creien que per l'espectador seria més atractiu, seria molt més àgil i que tothom hi tindria acabada. Bueno, això, els que els que ho pensen i organitzen, per això estan, perquè pensin i organitzen, no? Nosaltres en tenim prou amb Minions de l'Arbós i amb la ràdio. Bé, seria oxigenar-ho d'una manera que seria creant una nova dia, una nova jornada, no? Sí, correcte, correcte. Um, avui tenim amb nosaltres un president, un cap de colla, uh, un ex-cap de colla, és membre de la Junta Tècnica uh, i un cap de pinyes Què creieu que és el més difícil de la vostra tasca? Allò que us diu que en Déu perquè m'he fotut aquí Què és el que més us ho complica? Jo ja els hi dic, aguantant amb mi no? <ríe> Hòstia, mira, Sort ho ha dit ell, sort sort, dit ell. <ríe> Què és el que més us ho complica? A part del Xema Bueno, doncs, a vegades la manca d'efectius o d'imprevistos o de moltes coses són els que afecten a vegades la decisió de prendre castells no? això ho, pren cap, ho decideix la Junta Tècnica cap de coia uh, però a vegades es compliquen les coses perquè surten imprevistos vull dir, no, no... des de l'arribada la, de a la plaça mateix, eh? vull uh -huh. dir, no, no el transcurs de la mateixa diada que també passa Bueno, això que deia el Cesc, una mica, també, no? Que et diuen, vinc... Demà vinc. I arribes a plaça i aquest que ve... no hi és. No hi és, I dius, ostres, i ara què fotis? Sí, sí. A mi el que m'emprenya més són les xurrades. Les xurrades. Quan venen allà amb xurrades, a mi sí que m'emprenya això. O sigui, anem per feina i anem per feina, I quan veu les males cares, la no sé què el... el, el Juan mm. tot això a mi sí que me s'ha fot la és, vena és una mica gestionar els egos de la gent, no? Ah, sí, sí. És, és, no es pot fer, no? Ah, per donar vides sí, <ríe> a veure, amb aquesta colla, i, i això passa a totes a les colles, eh, totes, però no hi ha sempre hi ha el típic tio que es queixarà per tot, que mai troba rebé sempre, sempre, sempre I, i aquesta gent són les que porten els problemes, no? Perquè quan tothom tenim un càrrec a dintre d'una cosa t'acabes cansant per aquesta gent no? t'acabes cansant perquè sempre fas un esforç i et ve un garrulo i t'ho destrossa tot no? i et ve, t'ho destrossa tot i sense raó saps? Però ella t'ho ha destrossat tot, ella va xerrant i això és el que més cansa una colla. Però bueno, que passa totes, eh? El que sí que hem de lluitar és contra aquesta gent, saps? El que vingui a l'Arbós els minyons ha de vindre a passar bé i disfrutar. Normal... I el que no s'ho passi bé, eh? Que marxi, eh? Si diríem una Normalment, aquest tipus de persones que té aquest perfil, com va explicar Laura ja, els, com era ha paraula, Laura, el vídeo? Els, Hòstia, sí. Els, els, els, els pessimistes, no com era, els... Els emprenedors i els... Els emprenedors i els emprenyadors. Els emprenyadors. Exacte, els emp perfil d'emprenyador és sistemàtic. És aquella persona que ve a lliçonar-te de com s'han de fer les coses, però tu te estat escoltant i ets plenament conscient que mai a la vida ho farà i deus un guard, saps què et vull dir? Per sort. Perquè és així. És un perfil claríssim, això. Sí, normalment aquesta gent va rotant, eh? Sí, sí, uh, sí, venen sí. aquí, tu estrossen, se'm sí, va rotant allò, sí. t'ho estrossen... Vull bueno. a casa seva no foten res i venen ah. aquí, són millors, saps? Veus això. Um, una de les últimes polèmiques que hi ha hagut al món casteller és a la diada de Tots Sant les pinyes de Capgrossos de Mataró. La gent critica Vilafranca per tot, no sé si ha merescut o no, però els van criticar perquè van ajudar a Capgrossos de Mataró a pinyes i deien que la que Capgrossos de Mataró va fer la Torre de Nou gràcies a, a Vilafranca. I perquè va ser Vilafranca, imagino, doncs els van criticar. Uh, Gerard Jufré és un ferm defensor de l'ajuda entre, entre colles ajuda a pinyes entre colles, no nosaltres segurament tampoc podríem fer els castells que fem i moltíssimes colles tampoc. I es critica les colles grans normalment de que no ajuden a pinyes, a les altres colles que s'ho miran des de la barrera, no? no, ajuden, no ajuden. Què en penseu de l'ajuda uh, entre pinyes, ja sigui a castells de gama extra o a castells de, de set? Què en penseu d'això? Jo només haig d'agrair els castellers de Vilafranca uh -huh. el dia que vam anar a fer el 4 de 8 a la plaça de la Vila de Vilafranca allò semblava una síndria era vermell per dins i verd per fora. I jo dic que si ells ajuden, ajuden i no porten els quatre Borinots, sinó porten gent bona i estic super d'acord que vagin a ajudar els cacgrossos de Mataró perquè s'ho i pels anys que porten tan complicats. En aquest sentit, I amb els castellers de Sants i en tots, els verds s'hi posen, i punto. És que jo penso que no se'ls deu haver criticat els castells de Franca. En tot cas, si és criticat... Doncs si és criticable és que potser Mataró de tanta gent per fer aquests castells això seria... Mi... Però, la crítica... per tampoc, però, per però Mataró necessitava un cop d'aire per fotre aquests castells pues endavant, per l'any que ve pues el... tornem-hi sí, sí, la, la crítica, i n'hem parlat amb la, amb la Marta Bayó fora de micros no va ser cap a Mataró per necessitar la gent, sinó Vilafranca es que és, és que per... Això ja és, un sí. sí. cas, no? sí. ja és el surrealista, en tot cas. Ja és el surrealista, no? Al final I... és seguretat, no? Al final cap al castell, Exacte. cap a la minyà, sí. O sigui, és criticar això, per criticar. Aquestos diuen és el que heu comentat abans, no? Quatre que enreden aquí, quatre que sí, en sí, enreden allà sí, sí, i tres sí, sí. que donen pel cul. Com diu Josep Maria, jo dels verds me'n recordo perfectament d'aquell quatre de vuit i els... Mira, com anècdota, que va ser la Gil, o la sé, pom de dalt, van dir, mai hem, havíem hagut de caminar tant per sobre la pinya fins a, a del a Mm -hmm. de la pinya tan descomunal que van fer bordegassos i sobretot castellers de Vilafranca, mm -hmm. que potser van fer quatre o cinc cordons tranquil·lament. Ah, fer una... Va ser una seguretat per, per tots en general. i això és criticable, és que no puc entendre. Sota el meu punt de vista de no, De fet, els però... verds, contentíssims de ser el primer 4-8 a la seva plaça, emocionats, a dir gràcies per fer el primer 4-8 de la vostra història. No sé què dir-te, vull dir, nosaltres més agraïts a ells, impossible. Mm. Ja dir... Jo me'n recordo que tenia com una mica de vergonya, no?, d'anar-les a dir que ens podeu venir ajudar, i llavors vam fer una intent de 4 de 8 i el van desmuntar. I el Toni Roser, que tothom sap que és bastant conegut meu i va dir de casa, va dir vas a tirar 4 de 8? Dic, jo vaig prometre que veníem a tirar el 4 de 8 i va fer Sht! i potser jo què sé, van venir 40 o 50, no sé. I més, extremem, no sé, potser, molt, potser, Molta gent, sí. Inclús bordegassos hi havia bordegassos, i, i tothom sí, sí, es sí, va ajudar. Sí, sí. I... sí, potser érem 8, 8 o 9 cordons, allò. I jo. supercontents. sí. sí. Sí que és veritat que per festa major d'aquí a l'Arbós uh, vam fer els castells pràcticament en pinya nostra pròpia. Sí sí, sí, sí, sí. Maco, maco, però potser haurem de canviar president al, al lloc d'actuar, a veure on ens portem. No, no, no és qüestió del joc, no. no. És no. qüestió de les ganes de la gent, no? Les colles grans, sí que les colles grans s ajuden però cada vegada els colles grans cadascú a la, a, a la seva. Això està clar. Bueno, Això canvia molt. Un maló que hem obert, hem contestat. Mm. Seguim, seguim. Penseu que venen del Catllà, Arbós sí, i Sant Fèlix. Totalment, dir, ja totalment. Que, aquestes... Sí, estem, Castell ja sí que encaiga al cap. I en to i en to cas també hem de pensar que també depèn de l'ordre de d'actuació de cada colla. Sí. Si tens les colles del teu costat que actuen just abans o just després, t'afecta en aquest sentim, no? Bueno, la jove de Tarragona també va estar allà, eh, potser, jo que sé, 10 o 15, però estaven sí. al tanto, per si per sé algun. Però, sí, però any, any que està impossiblement bueno, eh? és l'any que anticullament. Bueno, és lo que vam agrair a sí, sí, sí. la colla, no? per sort so, no la vam necessitar, sol, sí. no? És l'any que ni que menys ajuda, sí, sí. perquè era tot nostre, sí, sí. sí. nostre, això és la, sí, no, la a la pinya. no? Al final també t'has de plantejar els castells propis, no? És a dir, no, no, no pots dependre dels altres, sempre una ajuda és benvinguda. Home, jo entenc que també que les colles forànies ajudar la coia local també no és una mica de... no sé, de tacte, no? Però bueno, no sé. Té una bona plaça que ni m'hi acosti, un segons quin. <ríe> ah, polèmiques castelleres. A qui ens agraden? A Quarts Amunt ens agrada el Mambo. Ah, no sé a vosaltres si us agrada o no hem parlat d'aquestes de, de tots Sants, em van parlar també del concurs que comentaven els de Vilafranca que només entrar a la terraquarena i ja els xiulaven eh, parlarem de valls que a la gent de valls els tenim una mica oblidats durant aquesta temporada i de Santa Úrsula castanyes a Santa Úrsula eh, castanyes al món casteller cada cop s'està tornant més huliganístic tot plegat jo no diré el meu punt de vista eh, què en penseu que hi hagi castanyes als castells? Per mi em sembla una falta de respecte com el món casteller en, en complert. O si sigui, al final... Que hi hagi una miqueta de, de pic és bo. O sigui, Valls és per això. Si o sigui, Valls, aquesta rivalitat, és el que ha donat vida, a les dues colles. Uh -huh. Però arribar a les mans, em sembla perdre la raó totalment. Mira, jo per, mal, per mala sort he vist alguna de, més d'esbralla que sí. aquesta. I també podria dir una cosa, eh? Que gràcies a aquestes esbralles, la, les colles creixen més aquesta gent no? el pique que tenen i tot això i això és perquè ho viuen sí que potser se'ls se invada de, de mare perquè potser hi ha altres coses no? que no sabem però n'hem vist molt de soroll però, un la insults, no, però sí, uns sí. insults una Carles, i, pagar, vale, i de però... trucar-se al qui i, i, i xacadís per, per, comença... marres... per això encara, encara però arribar a les mans és una línia ja que... Hi ha un cordó de policia que surt així Sí, sí, sí pata, i A veure, és... en aquest cas puntual el que s'ha de fer no. és separar aquestes persones sí. eh, i fotre fora d'una patada al cul i adeu-siau mm -hmm. i ara vagis a on sigui però aquí deixi'ns en pau perquè està lluny un, un escut, una camisa i va per sobre de vostè però de carrer Totalment o sigui, i, I tacar, tacar molt, el nom eh? de, la, de, la, de la colla és terrible Jo sé si em permets un eh, Però no només amb esbraies, eh, sinó amb altres aspectes de, de, de lluir una camisa i faltar-li el respecte... Doncs, Clar, el parlem sigui, de les castanyes, però també no sé si, si és igual o no baixar d'un castell d'aquesta manera, no? Eh, Fotem botifarres, agafant-te'ls sí, sí, sí, ous. Sí, sí, sí. Hòstia, estem parlant de... També si no passa res. Eh? Sí, és veritat. Si Resist, si li dius algo... eh? Sí, clar, racista. Eh? No ho... Jo li dic mono igual. Per això, i Però, no et racista, no? Gerard, tallem, tallem, tallem. Jo et volia contestar, Cés, que aixòs, això és... per mi és intolerable. Sí, sí, sí. Vale? El sentiment casteller no, no va per aquí. Eh, que ajuda la competitivitat? Sí, Xema, sí però una de les coses que es caracteristen nosaltres és el saber estar en una plaça. La rivalitat ha sigut sempre i sempre serà. Sí, però això però passa allà, eh? gent... no passa a l'arbó. Bueno, no, és que no vull que s'extengui, vull dir, per tant estem aquí, hem obert el meló, donem la nostra opinió i per mi és intolerable. Uns individus d'aquestes característiques no tenen cabuda ni a la vella, ni a la jove, ni en enlloc. Dir, jo opino que es tindrien que apartar immediatament. És es que és una contradicció perquè just els castells és una de les paraules que té intrínsecament quan parlem de castells és la construcció, construcció social, construcció castellera i justament l'agressivitat o, bueno, altres aspectes que parlàvem aquí, doncs és destrucció, és tot el contrari, i per tant això s'ha d'apartar d'una cosa que ja no hi pot entrar amb un casteller perquè no té cap sentit Però estem parlant de les dues colles més antigues o bueno, com que, està és això? Que, és, dir, que baix és que, que aballs antigament va passar una cosa molt greu baix va passar una cosa molt greu, fa anys, i van estar 13 o 14 o 15 anys sense fer castells a Baix. Això la gent no ho sap. Només hi ha castells a l'Arbols, a Vilafranca, a Bisbal on te fos, però a Baix es va prohibir perquè hi haver una mort, precisament per per, per, diuen, per les braies de les dues colles. No, no ho sabíem, això. Doncs fa bastants anys d'això, i hi va, haver, hi va haver prohibició de castellera a Baix, per aquest sentit, perquè llavors bon, sí que se'ls hi anar a anar les mans, de veritat. Per tant, vull dir, eh, o sigui, arriba un punt que els castells a Baix eh, ja no són una novetat. Per saps? això ja havia... no crec que fos a plaça, eh? No, evidentment, no, no, però hi havia un transfons de, de de rivalitat per per, per, per darrere, no? moren en un mund de punyalats ara ja, ja, ja. cada dia, sí. no? Vull dir, no sé. A mi la competitivitat és algo que m'agrada i això que millora molt, eh? Sí. Perquè l'urbano tots estan allò, venga, va, anem a calmar tot, bueno, han canviat molt, eh. Però, al final parlem jo vaig de... entrar com una vegada per allà i semblava com un esmolador, jo, eh? Que els de la Bella pretaban agís, semblava el corredor de la mort, eh? Clar, parlem des de la distància, tampoc sabem que que es cou per allà no? uh, simplement unes imatges una mica lamentables no? que, que hem vist vídeos d'un adult volem pagar un menor si sí que el menor baixava el castell tocant-se els ous també és Valls viuen allà a la seva manera en fi, és un malloc que mover i que hem tancat perquè la gent estigui contenta sí, sí. seguim, ens queden 5 minutets aquí el temps vola, ens hem quedat la meitat de preguntes però en farem una, una de ràpida a relleu generacional a les colles és de les coses més complicades que hi ha en una colla castellera de petita a mitja tamany com, el, com el nostre com ho veieu això? a veure, la història és que hi ha canalla que creix més que d'altres sí. uns poden tindre la mateixa edat dius, mira, encara pots aprofitar uns quants anys més aquí dalt i d'altres que dius, ostres, per l'edat que té hauria d'anar aquí dalt i sembla que haurà de baixar però encara no té la suficient força és, tot, és bastant complex, vull dir, no és una cosa esquemàtica, eh? vull dir, no és sistemàtic vull dir, has d'anar improvisant en aquest sentit no? però em refereixo no només als castells sí, sinó dia, clar, a, a, a, a, a, a l'hora de... directius, tècnics i sí, tot una això una mica no? Tot, no? Ah. Ah, els troncs sí que, que ah. bueno sempre es maco, no? que veure gent jove amb energia amb ganes, però no parlo tant dels castells que també, sinó del que engloba els castells, no? Gent, de, gent jove m'empenta a llocs de directius doncs, administratives, de, de tècniques i molts caps de colla, de colles punteres, és gent gran. Uh, com ho veieu, això? Parlo de Minions de l'Arbós, eh? Jo em sembla estupendíssim i perfecte. Ara bé, a veure si hi ha valor a vegades de, de, de, tirar, endavant. de tirar endavant. Sí, sí. Mm. No sempre és així, no? Bueno, és una responsabilitat molt gran. Exacte. O sigui, quan portes tres anys al capdavant, tens ganes que arribi al tercer any l'últim dia i dir prou, prou responsabilitat perquè al final és estàs al capdavant i crema jo vaig ser cap de colla un any i ho vaig agafar perquè vaig veure que la colla era o l'agafo o, o ningú més l'agafa i et sents d'aquesta manera de dir m'estimo els minyons, m'estimo la colla i m'ha tocat és veritat que, que el jovent, estem preparats sí, estem preparats per portar la colla però és una responsabilitat que molt jovent no vol agafar perquè has de sacrificar moltes coses. Mm. I tenim cops de colla que, que són capaços de fer-ho, com el nostre cap de colla, que ho fa. I jo ara mateix, com a jovent, dius ostres, és, és un merder. O sigui, no negarem que és un merder. És molt bonic, però, però és un merder. Bé, bueno, i el canvi generacional jo crec que també va ser una miqueta així, no? Quan el Camacho, venga que teniu que ser les coses s'han de fer de joves eh? mm. Vull dir, jo ara per exemple ja tinc una edat que ja ho veig més com a avi no? aquella canalla que pas quan, com a pare no? que potser abans era més atrevit i ara ho veig diferent les coses aquestes són del jovent que no es cansen eh, jo ara quan ve a l'Eduard, un pare que és cansoner uh, és allà, home, ara qui et va a parir i el jovent no aguanta més tot sí. això jo, no? i sí que el jovent porta jovent i nosaltres ja no estem tant tan d'humor no? mm. bueno, podem saber-ho més i sempre, els nostres equips sempre han sigut amb jovent a per allà pues, pues jo que per exemple ara, pues hi ha amb alguns que ja els dic eh, vés a lligar el castell allà dins no? mm. i prengui mites sí, sí. I, i a veure si es pica algú se'ls ha d'anar donant peixer perquè són ells el futur, nosaltres a l'última hora ho fins allà on te puguem però o s'ha sigui, de donar pas a ells totalment Um, se'ns ha acabat el, el temps. abans de moltíssimes gràcies eh, a tots per per venir, però abans d'acabar volíem tornar a agrair el senyor Figueres, el senyror Navarro, el Jordi Morales, el Gerard Molins, Martina Xirrinacs, Carla Palau, Bandars de Poble Sec, Nois de la Torre, Castellers de Castellafels, la Sagrada Família, Badalona, Altafulla, Sarriàs, Caldats, Maduixots, Bous de la Bisbal, Escardats, Colla Castellera de Figueres. Castellers de Vilafranca, Millons de Terrassa, Gil, Wendy, David, Trejo, Juanjo, Bailets de Gelida, Una Nova Pinya, Can Corràfols, Marcelí, Mario Iñaki, Marcos Montes, Suley, Bordagassos de Vilanova, La Nova i la Moixaranga del Gemasí, Castellers de Lleida, Castellers del Foix, Carallots, Laureà, Joel, Txema, Francesc, per suposat, Eduard Xufré, i a les 27.000 persones que ens heu fet costat durant aquest any, moltíssimes gràcies ens veiem l'any que ve tornarem viadet, seguiu les xarxes socials que, que seguirem uh, i els minyons de l'arbós uh, acabem aquesta temporada ens queda un supersopar que ens ho passarem molt bé i tornem l'any que ve amb, molt, amb més força, amb més energia i per cantar molts més cops Quars amunt ole ole amunt <totipos>